بسم الله الرحمن الرحيم ولا ذيئات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاصر نبي نقعا وقصد نبي جمعا ان الانسان لربه لكنود سوره عاديات زجر فصل تخويفنا او بیا غدري خبري چې د انسان مرز او سبب او علاج ولعادياتي ضبحا جوادي اغاسنا چمن دي وهون کدي پهام هام سره ذخل مالک مجازيد پارا فلموريات قدحن وريستن کدي ذخل خپل خپونا چې بغاتو لغي فالمغیرات صبحن لٹ اچون کی دی پا دشمن بانده پو اخد سحر کی فاسرن بیه نقان اوچتون کی دی پا دیخ پلوک پو سرا دلو لرا فوسطن بیه جمعن پسن نووتون کی دی پا دی سرا پلخ کر دو دشمن کی لپس بانده گوادی د انسان پر ناشکر ہے اِنَّ اِنَّا لِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودَ چی بے شک دا انسان بدبختا خاص دق پل رب دیر ناشکر دے دے مرض دے ناشکری وَإِنَّا وَعَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدَ او بے شک دے پر دیخ پل ناشکر ہے باندے خپوئی گی وینی ہے وَإِنَّا او به شکه زه محبت د دنیا د پارا ډیر مار... سخت پا دیم د ما سبب دي د مارو اول اعلم اذا بعصر ما في القبور دي الهjde ده نه دي خبرو اځنه پويګي کله چیر راويستل شیا غ مخلوق چې په قبرونو کې دي وحس لما في الصدور اخکاره بکلیش یا غرازو نا چی پزلونو کی دیم قیامت خود اخکاره که دو زیده زالی که یا متقابن این نرب هم بیم یا ما ازل خبیر بیشکر ابزدی پا دیبان دی, دی پا دغورت دیرخ خبردار دیم